Ya ayyuhalrusulu beti minattayibati waamaluu salihan inni bima taamaluuna alim. Enyi mitume, uleni vyakula vizuri na tendeni mema. Hakika mimi ni mjuzi wa mnawe ya أمّتكم أمّت واحدة وأن ربكم فاتقون. نكوي يقينه أمّ وينه أمّ موجا. نميّم الملاوين ملزي. بس نشيني ميمي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون lakini walikatiana jambo lao mapande mbali mbali ila kundi likifurahia walionayo fedha ruhum fi ghamratihim hatta hiin. basi wachi katika ghafla yao kwa muda a yahsabuna annama kuwa kwa vile tunavyowapa mali na watoto nusari'u lahum fil khayrat bal la yashurun ndio tunawahimiziaheri lakini wenyewe hawatambui we. innal ladhinahum min khashyati rabbihim mushfiqun kwa hakika hao ambao kwa kumwogopa wao mlezi wa lananyenyekea walladhina bi ayati rabbihim yu'minun Nawali ambao ishara za mola wa amlezi wanaziamini walladhina bi rabbihim la yushrikun Nawali ambao mola wa amlezi awamshirikishi walladhina yu'atuna ma Wa ile Na wale ambao wanatoa walichopewa na hali nyyo zao zinaogopa kwa kuwa waterejea kwa mula wao mlezi. wa Ikayari’una filhoiroti wahumlesabiqu. Basi wote hao ndio wanakimmbilia katika mambo ya khiri, Na ndiyo watakautangulia kuyafikia. Wala nukallifu nafsan illa usaha waladaina kitabun yantiku bilhakki wahumla yudhlemun. Na hatu ilazimishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake. Na hatu nacho kitabu kisemacho kweli. Nao hawa Bel kulubuhum fi ghamratim minhada walahum aamalum min duuni thalikahum laha aamilun Lakini nyozao zi maghafilika anahayo na wanavyo vitendo vinginevyo wanavyo vifanya Hatta uh, idä ehodne uh, mutrofi, bilat, bi idä humiaja arun. Hatta tuta katika azabu, aleo leo de kezoa, kostarei katiao. Hapun dipuota kapuia jatika. Leta ja arulieume innekum, inneletu Leo. Hakika nyinyi hamta nusurika nasi qad kanat ayati tutla alaykum fakun ala aqabikum tankusun hakika zilikuwa aya zangu mkisomewa nanyi mkirudi nyuma juu ya visigino vyenu mustakbirin bihi samran tahjurun na hukumu na usiku mkizungumza kwa dharau afalam yadabbaru alqawla am jaa'ahum ma lam ya'ti abaahum al awwalin je yeah, hakufikiri kauli au yamewajia wa, wa zamani am lam ya'rifu rasulahum fahum Aao hawakumjua mtume wao ndio maana wanamkataa am yaquluna bihi jinna bal jaa'ahu wa aktharuhum lil karihun au anasema anawazimu bali amawajia kwa haqqi na wengi wao wanaichukia haki walaw ittaba al ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fihim bal ataynahum bi dhikrihim fa hum an dhikrihim mu'ridun alau mbingu na ardhi na waliyomo ndani bali tumewaletea ukumbusho wao nao wanajitenga mbali na ukumbusho Amtasaluhum kharjan, fekharaju rabbika khairu wa huwa khairu razikin. Au unawamba ujira, lakini ujira wa mula wako mlezi ni bora, na ye ndiye mbora wa wanauruzoku. Wa innaka ila siratin Mustati Na kwa yakini, wewe unawaita kwenye njia ilionyoka. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ نَحَكِيكَ وَالِوَسِيُوا يَا مِنِي أَخِيْرَةً وَنَجِتَنْغَ نَجِيَهِوَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجْجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Na lau tungeliwa na tuko ashida walionayo bila shaka wange katika upotofu wao vile vile, wakitanga tanga. tanga. Walakada akadna bil athabi fa ni rabbihim wama ma Na hakika tuliwatia athabu kali, lakini hawakuelekea kwa mula wao mlezi, wala hawakunye Hattā uh, ithā fatahna alaihim bāban dha athabin shadidhin, ithā hum fihi mubelisun. Mpaka tulipua funguli ya mlango wa athabukali, apu ndipu wakawa wenye kukatatama. Allahu akbar, Allah. akbar. La ilaha illa Allah Tumewaambia mitume wa wafikishie watu wao kuleni vyakula vya kila namna vihadali na vizuri nastareheni na shukuruni neema yangu kwa vicheo vyema ma hakika mimi ni mjuzi wa miategayo yao na ita kulipeni kwayo na tukawaambia wa wafikishie watu wao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 Wapo kati yao waliongoka na wapo waliopotoka ambao wakafuata matamanio yao wakafarikiana kwa sababu hiyo wakawa makundi mbali mbali yenye kufanyana wadui kila kikundi kinafurahi kwa alionayo wakudzania kwa wao tu ndio waliosibu basi ewe Muhammad waachie mbali makafiri na ujinga wao na kwa kwao Madam wewe umewisha wanasihi mpaka mwenyezi mungu wa, wa hukumia za bajaye. Hivyo hawa maasi wanadhania kwamba pale sisi tunapua wacha ukistarehe na mali na watoto tuliowapa. Ndio basi sisi tumekuwa rodzinao na heri zikamimilikia mbio mbio na kwa wingi, hao ni kama wanyama hawatambuhi kwa kuwa hawazitumia akili zao. Mi mis si Na hizi neema ni kuapururia tu kuwa pamuda. Hakika wale ambao humkofu mwenyezi mungu na humogopa, pa. Na zimejanda ni ya ukofu ya mwenyewe subhanahu. Na wale ambao nazi amini za mwela wao mlezi ziliomori mwenguni. Nazina katika kitabu kilishu Na wale ambao hawamshirikishi mwenyezi mungu na yoyote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 Na sisi, hatu mlazimishi nchiyo yote kwa kulifanya kwa sababu limo ndani ya makdara yake. Na kila amali katika amali za waja, zimesajiliwa kwetu katika kitabu na tutawapa habari zake kama zilivyo. Na wao hawata thulumiwa kukongeze wa athabu wala kupunguziwa thawabu. Lakini makafiri kwa sababu wei nadiyao na chukizao ni wanye buhafilika na kufanya khairi. Na kujikali lifu kufanya nalo, kanalo, na kuamba kuna isabu ya kuchungua kila kitu. Na mbali na hayo, bado wanavyo bichendo vingine viovu wanavyo lumunavyo. Na sisi tunapuapatiliza athabu matagiri wanye kudeka katika starehe zao, hupigia makelele, na wakaya yatika kuomba msaada. Basi tunawambia, msi ya yatike wala msiombe msaada hivi sasa, hamta toka ya athabu yangu wala kuyatika kwenu hakufa ikitu, hamna udhuru kwa sangu zenye kuteremshua kwa wahi yehizi likuwa mkisomewa na nye mkizipuza kwa mapuza enye kugia uzahali zenu. na wala hamkuzi sadiki, wala hamkuzifuata kwa vitendo, na nyinyi katika mapuza enu mlikuwa mnatakabari na mnafanya maskara, Mkiutaja huu wahi kwa sifa mbaya mnapokutana katika tano si zenu za usiku je hao wenye kupuza, wamekuwa wajinga hata hawakuzingatia Qurani wakaijua kwamba hii hakika ni haki au huito wa Muhammad kwao umekuo ni namna mbali kuliko walio nayo mitume wengine kwa kaombo hizo kuisha tangulia walio wa ambao baba zao waliwahi wa au hawamjui mtume wao Muhammad aliyekulia kati yao katika tabia zake tukufu ambazo hazijapata kuwana uongo na wao hivi sasa wanaukata uto wake na husda au wanasema kuwa huyu ni mwennda wazimu hasha huyu hakika kawaletia dini haki. ya haki na wengi wao wanaichukia haki kwani hiyo ni kinyume na matamanio yao na mapenzi yao basi kwa hivyo hawamini Ingelikuwa haki na matamanio yao, fisaali ingelieni ulimwenguni, na hawa za nafsi zingeli wenyewe wenye uko nyewe. Lakini sisi tumuapele kia Kurani, ambayo inawakumbusha haki, ambayo inapasa wote wajumuikeju yake. Na juu ya hivyo, wao wanayapuza hayo, na naukuwa haki ingelifuata matamanio yao, basi zingeli haribika mbingu, na ardhi na waliomondani bali tumualete ukumbusho wao, nao wanajitenga mbali na ukumbushu wao. Hilo neno haki ni tamko na nyemana kadhaa, uweza kuwa mana yake ni mwenyezi mungu, subhana huwa taala, mfano wakauli yake mtukufu, ametukuka mwenyezi mungu wa haki, pengine huwa mana yake ni Qurani kwa mfano hakika sisi tumekutuma kwa haki, na huenda kukusuliwa dini yote. Yani miongoni mwake ni Qur'ani na sunna yani hadithi, sahihi, mfano kauli yake, nasema sema imekuja haki na uongo metoika. Na ilivyo dhahiri katika tamkola haki hapa, ni kuwa makusudio yake, ni ile maana ya kwanza, yani mwenyezi mungu, alieta kasika na kutukuka. Na kwa hivyo maana ili kusudiwa na haya nila kuwa mwenendo mwenyezi mungu na fuatana na watakavyo na wano ya pelikesa, wakafiri mpango usigilibakia katika hali liyo sima ya, ya mpango wa mbingu na ardhi na wa viyumbe viliomodani yake. Lakini mwenyezi mungu mwenye hikma ku na uwezo kutenda na ujuzi wake lioenea kwa viumbe vyake, na hikma yake ikathamini kwa mpango madhubuti. Na Kurani kusema kwa uwazi ya kwa mbambingu zinafiumbe, anatuelekeza tufahamu kwanza kwa kuamini hayo kwa unyumla ni Tuache tafsini yake mpaka mwenyezi mungu subhana ukuithi hirisha kwa kuambatana na kauli yake. ishara zetu angani na katika nafsi zao. Pili, anatuelekeza kwenye utafiti wa kisayansi kama tunaweza kwani kufikikia hakika hii inatutilia nguvu imani tu na imani ndio lengo muhimu katika kuelekea kwetu kwenyeeshararah hizo kwani ewe na bi unawataka ujira kwa huku kufikisha kwako ujumbe haya kuwa hayo kwa kuwa ujira hakika ujira wa mula wa komlezi bora zaidi kulikuwa leona wao na yeeye ndiye mbora wa kutoa na hakika wewe we Muhammad Hapa na shaka yoyote unawaitia dini ambayo yondiyo njia ilionyoka yenye kupele wokovu, Na hakika hao wasi ya na halioko huko ya pepo au moto wanaiacha njia ilionyoka ino yomhifadhi mpitaji wakaishika njia ya ubabaishi na misuko na ufizadi. Na nao tungeliwa rehemu na tukawondoli ya madhara waliwateremkia katika mini yao Na ukame katika mali yao na mfano hayo basi hapa na shaka yoyote waangalisidi kufirii na wakaendelea katika maasi na jeuri na sisi kwa hakika tuliwapa dhabu kama kwa kuwaua au kuwaletea njaa na wanda hawakumnyenyekea mola wao mlezi bali na jeuri zao na kiburi chao kiasi ya kuondoka tu hiyo Wanashikilia shikilia kupuuza kwao mpaka pale tunapopatiliza kwa adhabu kali ya njaa au mauwali hapa duniani huwate na wanababaika na kukatata tamaa hawayoni njia kuvuka